Коротке, дивне назвисько, як бідували, особливо перші роки. Хоч, каже, люди там прості не такі заздрісні, як у нас. І про те, розповідає, як почула одного разу, вже на сьомому році висилки, коли обоє батьків Тимоша померли, тихий стук у вікно. Як очам своїм не повірила, побачивши при слабкому світлі місяця того, кого ніколи вже сподівалася побачити – не могла, хіба краплинку своєї надії десь у потаємному кутку берегла. Тиміш, як виявилося, взнав її адресу в родичів, тієї ж тітки Катерини. А паспорт був справді чужий, тільки не вбитого червоноармійця, а колійного обхідника, якому Тиміш дав чималі гроші, а той повідомив, наче паспорта на вокзалі вкрали. Тиміж сказав, що він завербувався на лісосплав неподалік від їхнього теперішнього села. Рано вранці вислизнув з їхньої оселі. Олянка потім, мов би, повезла гриби продавати в той поселок. І випадково познайомилася з лісосплавщиком Степаном Кучеренком. Так тепер звали Тимоша. А потім і він до них прийшов. Перед тим дітей попередила Олянка. Через рік і шлюб, як належить, у місцевому сільсовєті взяли. Ще через рік, на 44-м році, Улянка вже носила під серцем останню свою дитину. Доньку Софійку, Зосечку, Зосю, так, і як же знайшли? Обличчя Улянки спохмурніло, потім геть темна хмара його обгорнула, взяла Тимошеву стопку, випила хутко хутко. Найменший Тимошек, що перед вивозом родився, не знав батька, бо народився перед виселкою, сказала глухо. Ну, а старша Варочка знала, та якось не втерпіла, братикові повідала, хто є цей дядя, якого вже звикли татком називати. Ну, а Тимошек другові своєму найвірнішому проговорився, а той батька, ну, а ті донесли куда тре. Бандьора у нас в деревні живе, й усе, що мали, сказали. А може й не сказали. Забрали Тимоша. Надвечір прийшли. З роботи якраз вернувся, вмивався. Ну, і мені сім літ дали за укривательство і недоносітєльство. Як вийшла, то Зосюньку з дідому прийшлось забирати. Признавати не хотіла. А між менший от батька одказався. Правда, рік тому приїжджав, Прощення проши, просив. Ні, він же тоді не хотів, І потому. Жизнь така ото була, А нащо що така? Нащо Ясю? Давай ще трохи лучше вип'ємо. Випили. Та не п'яніли обоє? Олянка ще про своїх старших розказала, Про внуків чотирьох. Ти ж помниш, як гонок мій Павлик Приїжджав сюди гостювати. Про те, що живе коло Зосі, дочки, і що хоче на могилки сходити, до подруги своєї Зосі і до хрещениці Зосі меншої. Могли б разом бути, подумав Яків. І кілько то дітей мали б, і сем'я, сім'я була б яка, зовсім інша, Господи Боже святий і крепкий, про що я? Стис чарку в руці. На улянку зиркнув і тільки теперішню, стару, над столом нахилену, побачив. А тая, тая дівчинка ніби одбігла. Далеко кудись бігла стежкою повз хату, а він дивився їй услід довго-довго. То на могилки сходимо, ясику, голос улянки, сходили, постояли коло могил. Тоді Яків ще міг добре на ногах триматися. «Ще тико сімдесятка набігала, а тепер...» Поїхала Улянка, як не вмовляв зустатися і жити разом. «Не смійся, Ясю сказала. Я таки вірю, що колись ти між зновика у вікно постукає». Потім подивилася так якось, мов туманом оповитими очима. «Може, якби ти колись було приїхав? Хоча ні, штала б я Тимоша все одно». І сказала далі, що Тимуша вона полюбила, вже як літ п'ять разом прожили. Та так полюбила, що на цілий вік. Мо, і більше, як тебе колись, Ясю. Добрий він був. Все їй тоді простив. Ой, який він був. Поїхала Улянка. Хтів спитати, де тепер його син, який знав, морським інженером став. Та не посмів. Тільки й сказала, на Дальнім Востоці. На пенсію дозрочно вийшов, обіцяв приїхати. Ой, розкидало нас, розкидало Ясю. Мо, колись приїде, подумав Яків, приїде таки. Стояла вона край дороги, у автобус сідала, як у тумані, ніби й не вона. Може, то я їду, Слинацька подумав Яків. Ну, Ясько, автобус під'їжджає. Улянка обіймає Соломію, ще одну свою родичку, Таньку Золиху, що проведжати прийшла, Дочку і сина неїних, а тоді до Якова повертається. Очі дивляться з мукою і начеб, б ледь усміхнено. Ну, прощаємося, Ясечко. Приїде ще? – питає Які. І справді приїде. Тільки то буде Іванов син, а його, отже, Яковів онук. Зайде, коли родичі гостюватиме. Дивитиметься і нічого не спитає. Скаже, батько от раку помер. Все хотів на в країну вернутися, як уже больний був. Тільки як його вести було. Поїде внок, геть уже дорослий. Сам батько давно з двома дітьми, донькою і сином, що от-от дорослими стануть. З жінкою з розкосами очима, що всім тутечки дивуватиметься. Проведе їх до воріт і трохи далі Яків. Дивитиметься у слід. Поїхала й Улянка. Назавше. Як в той такий автобус сідала, що до міста, до поїзда вести мав.